Du lytter til Radio 24-7 og den originale taleradio. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er vi her igen. Ved min side står en svært forkølet Mikkel Andersen, og så er det mig, Henrik Fortrup. Vi er klar til en snak om ugen i den danske medieverden. Og vi skal vidt omkring i dag. Vi skal over kildekritik, Nogle vil måske frem sige manglende kildekritik på Danmarks Radio's P1. Vi skal også diskutere mediernes omtale af selvmord. Så kommer vi ind på, hvorvidt politiske journalisters erfaring er en fordel eller en ulempe. Og sørge med, om vi ikke også runder diskussionen om, hvorvidt journalister, de skal stille sig til rådighed som researcher, når landets skoleelever, de har projekture. Og så har DR's bestyrelsesformand givet grønt lys til, at politikerne de kan spare på Danmarks radio. Ikke at politikerne nødvendigvis havde tænkt sig at afvente denne synsforladelse fra den afgående bestyrelsesformand. Du lytter til Radio 24-7. Ja, fordi om få uger er det jo sådan, at politikerne går i gang med at forhandle et nyt medieforlig. Det ligger i kortene, at Danmarks Radio vil få med sparekniven. Hidtil har beskeden fra Danmarks Radios ledelse været, at det, altså at få besparelser, vil have ganske store konsekvenser. Ja, således så har Danmarks Radios bestyrelsesformand Michael Christiansen tidligere sagt, at man rører ved den store, samlende, demokratiske mekanisme i Danmark. Og han har også sagt, at det er det sted, hvor danskerne kan hente den objektive sandhed, som ikke er farvet af partier eller holdninger. Det er muligvis stadig Michael Christiansens øh, holdning, at øh, DR står for den demokratiske, øh, mekanis, samlende demokratiske mekanisme i Danmark, men på andre fronter er der faktisk nye toner fra DR-formanden. Han er nu indstillet på, at øh, Danmarks Radio kan blive udsat for øh, besparelser. Måske han frem har set skriften på væggen. Tidligere i dag ringede jeg øh, Michael Christiansen op, og vi kan bare høre interviewet her. Michael Christiansen, du siger i dag til Dagbladet politikken, at en besparelse på DR's budget på 12,5 procent er i orden. Skal man forstå det sådan, at der nu er grønt lys fra bestyrelsesformanden til at skære i Danmarks radio? Jeg siger det, jeg altid har sagt det sidste års tid, det er, at hvis DR sidestilles med de øvrige kultur- og undervisningsinstitutioner i staten, det vil sige, de at er underlagt 2 procents besparelser, jamen så vil det være vanskeligt for DR at argumentere imod det. Det er det ene, jeg siger. Og det andet, jeg siger, det er, at det vil selvfølgelig have konsekvenser, men det vil kunne håndteres. Hvilke konsekvenser vil det få, hvis der kommer en besparelse på, skal vi sige, 2% om året, sådan som du forudskelig Jamen, hvis vi bliver sidestillet med de andre institutioner, ja, det kan jeg jo ikke sige, fordi det, skal jo, det er jo en større bestyrelsesdiskussion. Men jeg kan i hvert fald sige en ting, det er, at de, hvad skal vi sige, påstande, der er fremkommet om at det kan klares på administrationen alene, det er helt udelukket. Hvis, fordi administrationen i sig selv udgør jo kun 10 procent. Så man kan sige, at hvis, hvis man over fem år skal spare 10 procent, ja, så vil den 1% procent sikkert blive administration, og de 9 procent sikkert blive produktion. Det vil jo være tommefængerreglen. Det kan jo godt flytte en halv procent den ene eller den anden vej, men, men sådan er det. Og det vil sige, at man så efter, efter de fem år, ja, så vil man opleve et slankere dr et et, et, et 9% slankere, det er produktionsmæssigt. Og hvor man skal lægge det snit, øh, ja, det er jo så øh, en kommende bestyrelse, der skal træffe den beslutning. Men Michael Christiansen, har du overhovedet nogen forventning, formodning om, at øh, Danmarks Radio, øh, undskyld, at politikerne vil lytte til øh, det, du siger her? Altså, man, man kunne jo også sige, at altså, politikere kan jo bare gøre, hvad de vil, øh, sådan set, uden at lytte til bestyrelsesformanden for Danmarks Radio. Jamen, altså, jeg tilføjer jo også i det samme interview, at hvis de politikere, der går ind for en 25 besparelse og det er der jo nogen, der gør, jamen så vil de jo opleve, at, at DR skal slankes med omkring en tredjedel, fordi vi har meget store faste omkostninger, takket være til ret kostbare byggeri, vi bor i, som har en meget stor gæld. Og hvis en tredjedel, det ser jeg også i interviewet, hvis en tredjedel af, af, af, af DR's udgifter og produktion skal skæres væk, så bliver det et andet DR, fordi det vil kræve meget store omlægninger i DR. Og jeg peger også i interviewet på, at der er jo truffet nogle meget vigtige strategiske valg i den seneste periode, og de kan komme under pres. Det er ikke nogen trussel, men de kan komme under pres. Og det ene, det er, at vi jo både satser på en digital udvikling rettet mod specielt de unge, og fastholder hele vores produktion af fjernsyn og radio. Det vil sige, at vi har jo sådan set to teknologier, vi arbejder i samtidig, og det er dyrt. Og det andet, vi har truffet beslutning om, det er at lægge rigtig, rigtig meget ud til provinsen, og det dør, for det er meget lettere og mere økonomisk at centralisere. Det er jo Mikael, også en beslutning, der er truffet. Michael Christiansen, når du nu i Dagbladet Politikken i dag, kan man vel sige, åbner op for øh, besparelser, er det så udtryk for en bestyrelsesformand, der har læst skriften på væggen? Altså, at du har erkendt, at det er uundgåeligt, at Danmarks Radio kommer til at spare? at det et politisk ønske, simpelthen? Altså, det jeg forholder mig til, og hele tiden har mig til, det er, at hvis der kommer, hvis vi for eksempel sidestilles, og det er jo det, jeg tager udgangspunkt i med andre kulturinstitutioner, så vil det blive nødvendigt for en bestyrelse at træffe nogle beslutninger, ligesom man gør det på universiteterne, og ligesom man gør det på de andre kulturinstitutioner. Og, og der kan det jo ikke noget, når jeg sætter mig ned og siger, at det kan vi ikke, og det vil vi ikke. Hvad tror du bliver, hvis du sådan skulle forsøge dig som spormand? Hva, hvor meget tror du, Danmarksradio kommer til at skulle spare? <laughs> det ved jeg ikke, fordi det er i virkeligheden er mit hovedsynspunkt i artiklen i dag. Ikke besparelser, men for lige. Og det jeg sådan set sukker over, det er, at hvis i dag forhandles der jo mellem regeringen og Dansk Folkeparti, og det vil sige mellem 90 mandater i Folketinget, og det kan jo efter et folketingsvalg næste forår gå ind og blive omvendt. Og det, jeg sukker øh, over, og det, jeg opfordrer til, det er, at Folketinget finder sammen og skaber et bredt forlig, ligesom man har gjort denne gang. Altså, vi arbejder i dag under et forlig, som alle folketingets partier har tiltrådt, eller alle dem, der var i Folketinget dengang, har tiltrådt. Og det, der bekymrer mig for alvor, det er, hvis vi, om man så må sige, skal være valgkampsstoffer, i stedet for at være øh, bredt for stof imellem he, øh, alle faktisk Det er det, der er min hovedbekymring. Ja, Mikkel, det, det lyder som en betydelseformand, der sådan har justeret en lille smule ind efter, hvordan virkeligheden ser ud, ikke mindst virkeligheden på Christiansborg. Ja, det må man sige. Altså, det jo, jeg, jeg kommer sådan til at tænke på den her roman, der hedder Den Lille Prins, som er skrevet af en berømt fransk forfatter, øh, hvis navn jeg i ikke kan udtale. Men der er der sådan en, en situation, hvor en lille prins han rejser op, til en planet, hvor der er en kejser. Og den her kejser, hver morgen, på samme tidspunkt, så beordrer han solen til at stoppe. Han kan ikke gør det på andre tidspunkter, men hver morgen, så beordrer han solen til at stoppe. Ellers gør den det ikke. Og det minder mig på en eller anden måde lidt om Michael Christiansen, der på den her måde ligesom siger, vi kan godt omfavne de her beskæring, hvis det... Er. Vi er indforstået med det, fordi i praksis må man jo sige, det er jo ikke rigtigt noget, som jeg har nogen som helst mening Nej, altså man, man kan jo i hvert fald lave tankeeksperimentet. Hvad må politikerne må ville have sagt, hvis Michael Christiansen havde sagt, no way, der må ikke spares på det, tror, det, havde næppe, det havde næppe anfægtet dem, der nu lige om lidt går i gang med at forhandle, hvis det ikke allerede er i gang, nede på, på, på Christiansborg. Så jeg synes, det smager lidt af en DR-formand, der er jo er afgående. Det skal vi huske på, at der skal have en ny bestyrelse her, om ikke så forfærdeligt længe. Det lugter lidt af en DR-formand, der ja, er blevet ramt af virkeligheden. Ja, det må man sige, og han har jo også tidligere, Michael Christiansen har jo været berømt for at have sådan et exceptionelt sådan fingerspitske og være i stand til at bearbejde politikere sådan i, i korridorerne og forskellige andre ting, men der virker det jo lidt som om, han, han her på det seneste, den mistede lidt af det her magic touch, og der kan man jo så sige, at altså nu, som, som afgangsreplik er det jo selvfølgelig sådan meget, hvad kan man sige, imødekommende og sige, man så lad gå, da. Det er, i hvert fald sjovt, så, det er i hvert fald sjovt, når man sker. taler med, med, med medieordfører på, på Christiansborg, så er der mange af dem, der, der beskriver det. Michael Christiansen, der jo, som du fuldstændig rigtigt påpeger, er en dreven spiller i, i, i det politiske. Han er tidligere uh, departementchef i, i Forsvarsministeriet, uh, direktør for, for de kongelige teater, men beskriver ham som en mand, der trods alt lidt har mistet uh, følingen for, hvem er det egentlig, der har fat i den lange ende her. Mediepolitikerne beskriver, hvordan Michael Christiansen sådan allernådest siger, kom ind på mit kontor og snak med mig hvor øh, der måske var en mediepolitiker eller to, der, der egentlig er af den opfattelse, at det måske snarere var Michael Christiansen, der kunne have haft udbytte af og holdt sig lidt til hos politikerne. Ja. Yeah. Du lytter til Radio 24.7. Nu skal vi så til et, øh, hvordan man endvender at dreje det trist emne, nemlig selvmord. Og vi skal diskutere mediernes omtale af samme. I de presseetiske regler står der om selvmord. Selvmord eller forsøg bør ikke omtales med mindre klar almen interesse, kræver eller begrunder offentlig omtale. Og i så fald bør omtalen være så skånsom som muligt. De presseetiske regler har den tidligere journalist og tidligere redaktør, nej, fortsat journalist, men tidligere redaktør, må vi hellere sige, på Dagbladet Børsens Susanne Sægers læst, og hun mener, har skrevet i en klumme, at de her regler rent faktisk kan gøre mere skade end gavn. Og velkommen til dig, Susanne Sær. Som Henrik lige sagde, så har du skrevet en, en klumme i, på journalistens website, hvor du ligesom tager til genmæle mod den hidtidige opfattelse af de her, de her presseetiske regler i forhold til omtalen af selvmord. Kan du prøve at redegøre for, hvad det er, du argumenterer for, og du vil oponere mod de nuværende regler? Ja. Øh, for det første er, at de er så firkantede. Jeg er jo fuldstændig enig i den hensigt, der ligger bagved at vi skal gøre noget for, at, at selvmord bliver mindre udbredt end det er. Det, det, er et ret, det, det er et stort og trist problem. Men den nyere forskning tyder på, at man med den tabuisering, som der også ligger i, i det her absolutte forbud øh, med mindre meget klar offentlig interesse osv., taler for det, at man får altså denne her tabuisering, gør det i virkeligheden svært at få nogle, øh, nogle debatter om selvmord, og det det bliver også ret kunstigt. Jeg skriver i klummen, at vi ved jo godt, at hvis det er et menneske, som ikke har nået en vis alder, og så hvor man bare konstaterer, at vedkommende er fundet død eller er afgået ved døden, uden at man skriver dødsårsagen, så, ved, så læser vi mellem linjerne, at det er selvmord, men at det åbenbart er for pinligt at skrive selve ordet. Og det mener jeg, og baseret på den forskning, der er fra blandt andet Center for Selvmordsforskning, at det er simpelthen for, øh, det er for unuanceret, men, øh, og derfor vil have selve forbudet væk. Men Susanne, Sæas, det giver jo masser af mening, det du siger der, men der er måske dem, der vil, der vil, der vil indvende, at, at selvmord er en meget, meget privat sag, og hellere gå med, med, med livrem og Sæler og være 100% sikker på, at man ikke kommer nogen for nær ved at skrive, at det er selvmord. Køber du den? Jeg kan godt forstå synspunktet, men jeg vil da altså også mene, at både mor og kræft og øh, langtidssygdom og, og meget andet og ulykker for så vidt, er jo også dybt private ting. Døden er en dybt privat ting, men den er også et samfundsanlæggende, når, når den er noget, som vi kan gøre noget for at forhindre sammen. Øhm, og det kan vi med selvmord. Der er ret øh, klare indikationer på, at selvmord kan forhindres, ikke nødvendigvis i alle tilfælde, men i rigtig mange men det kræver, at man ved, øh, hvordan man gør det, hvor man kan få hjælp, øh, hvordan man som pårørende kan hjælpe og alt det her. Og der mener jeg, at vi er nødt til at åbne for en, øh, en omtale, der er mindre tabubelagt end den, vi har nu. Jeg vil understrege, jeg mener, øh, og det øh, understreger forskningen i øvrigt også, det det ikke et kart blanche til at skrive hvad som helst og øh, forside op og ned om, øh, om kendte og mindre kendte, der er begået selvmord. Der er absolut grund til at være varesomt fortsat. Men med hovedreglen er altså, bare så jeg forstår det, hovedreglen burde være, at vi skriver om selvmord med mindre stærke forhold, taler imod det, altså venten Præcis. om i forhold til i ja. dag, ikke? Men... Præcis, det er en fin måde at sige det på. Og selvfølgelig med alle mulige hensyn. Ganske som på alt muligt andet, som vi skal skrive om, skal vi jo også tage hensyn. Det, at vi må skrive om noget, giver os jo ikke ret til at skrive om det på alle mulige måder. Men... men... Og det kommer du selv ind på i din klumme også. Et af, et af motiverne for, at man har lavet de her presseetiske regler, jamen, det er jo for at undgå den her copycat-effekt, hvor man, man har en mistanke om, at hvis man skriver om selvmord, jamen, så kan det inspirere andre til at gøre det samme, det går helt tilbage fra den her romaner af Goethe, som du også nævner, den unge lidelse, hvor man så sådan en epidemi af romantiske selvmord blandt unge mænd, der synes, det var sådan en meget dramatisk ting at gøre. Men, men er, der ikke, er der ikke en reel risiko for, at, at, at, at man ligesom kunne blive inspireret til det på, på den her måde? Hvis jeg forstår forskningen rigtigt, øh, så er det, der kan inspirere til selvmord, det er den måde, man omtaler det på, ikke omtalen i sig selv. Hvis man som Goethe gjorde romantiserer det, øh, for eksempel ved at skrive, hun valgte denne her vej ud af smerten, eller hvad det måtte være. Altså beskriver det som en løsning, øh, eller beskriver det sensationelt, hvor vi får alle metoderne. Hvis man for eksempel beskriver et bestemt sted som et yndet sted for selvmorder, så kan man være med til at inspirere, fordi man får det gjort til, til noget normalt, eller noget, der, der bliver beskrevet som en løsning. Men der er ikke noget, der tyder på, ifølge forskningen, at omtalen af selvmord i sig selv øh, smitter. Det er mere måden vi gør det på. Og det mener jeg faktisk, de presseetiske regler bør afspejle i højere grad, så vi ikke får denne her øh, sådan absolute ting. Nej, vi skriver ikke om det. Ja. Øh, og i stedet for, som, som I selv siger, jo, lad os skrive om det, med mindre særlig hensyn gør sig gældende. Jeg vil godt lige bringe situationen lidt videre, nemlig til, til en, der har haft selvmord øh, tæt inde på livet her øh, for nylig, fordi for, for 14 dage siden havde vi øh, i det her program øh, en snak med Jeppe Sø, øh, broren til øh, forfatteren Synøve søg der, og det kan jeg godt sige lige livet for det det har været offentligt fremme, øh, to sit eget liv øh, i, i midten af januar måned. Jeppe Sø, hvad tænker du, når du nu hører Susanne Sager sige, at det som klar hovedregel skal være sådan, at selvmord skal omtales? Altså nu går de sidste 14 dage mig jo ikke til ekspert inden for, for det her emne, men jeg har jo også selv siddet på en redaktion og lavet de her valg. Uh, og jeg må sige, at jeg synes i virkeligheden, det står rigtig fint i de presseetiske regler. For det, der jo står der, er, at hvis noget særligt taler for det, så er det, man måske kan gå ind og beskrive det. Jeg er helt enig i, at det ikke handler om gøte længere. Det var jo en form for romantisering. Det var jo nærmest at, at gøre selvmord som at tage en ring på fingeren. Det blev til noget smukt og en kærlighedserklæring. Nærmest juramidig og juliagtigt. Uh, så det er klart, der, der, der har vi noget. Men, men jeg synes, de presseetiske regler i virkeligheden siger til journalisten, du skal være varsom. Det er faktisk det eneste, jeg synes, den beskriver. Og det gør den meget fint, og det skal vi sgu være. Vi kan godt have en debat om selvmord, uden nødvendigvis at tale om hver eneste selvmord, der sker. Jeg har selv deltaget i Psykiatrifonden og, og givet interviews der omkring selvmord og sådan noget. Det, det bliver ikke stærkere af, at vi skriver det omkring hver eneste kendt øh, eller hver eneste menneske, der begår det. Jeg synes faktisk, at, at beskrivelsen i de praktiske regler blot lægger op til, at journalisten skal tænke sig om. Og jeg vil gerne advare mod, at vi gør det samme, som jeg tror, det var Washington Post, der i øh, virkeligheden lavede. En etisk bog, hvor så journalisten så kunne slå op, hvad er der rigtigt, og hvad er forkert. Øh, den har de altså fjernet igen, fordi det bliver jo til, at det, der ikke stod i bogen, det var rigtigt. Der synes jeg hellere, at vi skal lægge det op til journalisten. Og her i de pressehætiske regler siger vi jo sådan set bare til ham, du er inde på ømtånet i grund her, og du skal passe en lille smule på. Øh, og, og den sidste ting, jeg da selvfølgelig lige vil nævne, det er, at du har ganske ret, her, Henrik. Du kan godt sige det nu, at det var en selvmord, der skete for, for de her godt tre uger siden. Øh, men, men, næh, to. Øh, men, øh, men, men altså, øh, det kan du jo først, fordi at vi i familien var klar til at sige det. Og det tror jeg er en meget, meget vigtig sag. Jeg vidste jo godt i det øjeblik, det skete, at fordi jeg også selv har sådan, stukket næsen frem, så jeg ved godt, at døden også spiller en rolle. Også i mit liv, den vil også blive fuldt størst. Og det vil den selvfølgelig også i sin øve tilfælde, fordi hun var en mediepersonlighed, der også selv benyttede pressen. Men jeg synes, det er vigtigt, at familien får lov til at bearbejde det først. Hvis ikke det er og de pårørende, der siger, at nu er det ok, så overskrider vi en grænse ind i privatlivets fred, som jo ikke handler om afdød, men som handler om de efterladte, der måske ikke lever sammen med i virkeligheden. Men, men Jeppe, et eller andet sted i forhold til, til måske en, et tilfælde som Synøves, men man kunne måske også nævne masse Holger, som, som jo, det er jo også er kommet frem nu, at han begik tog sit eget liv. Er man ikke i nogle underlige situationer, også i forhold til mediedækningen, hvor der er så meget spekulation om det, at det på en eller anden måde næsten ender med at blive altså mere opmærksomhedspodragende, at der ikke kommer nogen udmelding i forhold til, hvad det er, der er foregået? Jeg er fuldstændig enig. Der er altid spekulation, når, når, når de nære kilder ikke rigtig vil udtale sig, men, men det må være, jeg synes stadigvæk, det må være de pårørende. Det ved Mads Holger, det kom faktisk frem allerede dagen efter. Og der er også en søster, der udtaler sig om det. Vi kan også nævne Anders Fransen, der var jeg selv med, hvor pressen jo ringede til alle mulige venner, og til sidst var der en, der fortalte, hvordan det var foregået med en grill på soveværelse og lignende. Og, og, og det er jo altså tilfælde, hvor vi har at gøre med kendte mennesker, og hvor det så kommer frem på et tidspunkt, fordi nogen tæt på ønsker det. Og den, den, der, der, der må jeg så sige, og det, det er jo fint, at man gerne vil diskutere selvmord. uhavet, -huh, lad os endelig gøre det, for det er sagt med et alvorligt valg. Uh, men, men det vil jo altid, mener jeg, være de pårørende, der skal tage den her beslutning. Og i øvrigt synes jeg også, at, at uh, nu taler Uh, nu tales om lige før, at, at selvmord ikke be, må beskrives som en løsning. Uh, og det er enig i, men det er selvmord jo altid. Det er jo en udvej. Det er jo en udvej, om det er sygdom, eller om det er dårligdom, eller det er en diagnose, som i det her tilfælde, det er jo altid et forsøg på at komme ud af en eller anden situation, og derfor vil det altid være en løsning. Og det er derfor, jeg synes, de presseetiske regler i virkeligheden bare siger til journalister, tænk dig om, det her det er jo et tåligt område, og det synes jeg faktisk, at de fleste journalister gør. Jeg vil lige her til, til, til, til sidst kaste den tilbage til dig, Susanne Sæas. Altså det, som, som jeg besøg jo, jo dybest set siger, er, at det er fint, at offentligheden har, kan have en interesse i, om der bliver begået selvmord, men først og fremmest og, og tungest må altså veje hensynet til de efterladte. Har Søg ikke en pointe der? Jo, det synes jeg da bestemt. Jeg synes ikke, det her er et let emne. Jeg har bare svært ved at se andet, end at man bidrager netop til en tabuisering ved, at lad det her være den eneste dødsårsag, som så at sige er belagt med, med en eller anden form for, for må ikke skrives om. Og det er det da heller ikke. Det er det, der det heller ikke er At nogen dør af det på jeg mener, det må være, at det må være. de forrørende, som siger, at vi vil egentlig gerne have dødsårsagen ud, uanset hvad det er. Jeg opfatter det ikke som tabu. Det gør jeg faktisk ikke. Øh, Nej, den rapport, du sige... henviser til fra 2014, og jeg synes, der er ja. sket rigtig, rigtig meget de sidste år. Susanne Seres? Ja, altså ja. det... det så, hvis man læser de presseetiske regler, er det den eneste form for, øh, for dødsårsag, hvor, hvor det er udtrygtigt at beskrevet, hvad man må og hvad man ikke må. Og det mener jeg, at der bør vi simpelthen ændre det sådan, at det er på linje med alt andet, og ja, vi skal selvfølgelig være varesomme, og ja, vi skal selvfølgelig tage hensyn til de efterladte, men vi skal også tage hensyn til, til den samfundsdebat, som er en, en del af at få forhindret de selvmord, der er. Det bliver øh, ikke for øh, at komme øh, over. nej. Okay. Næh, jeg tror, vi bliver nødt til at, at, at lukke nu øh, Sø. <tryk> ja. Tusind tak, fordi du ville være med. Og også tak ja. til øh, journalist Susanne Sayers for, at vi måtte ringe dig op. Tak til jer begge to. Tak. Du lytter til Radio 24 /7. I den forgangne uge fik mediet, der meget øh, mundret kalder sig BTMX, selvom det altså er to medier, øh, fik BTMX' ny chefredaktør, nemlig den fra TV2-kendte journalist Michael Dyrby. Blandt Dyrbys programerklæringer var, at han ønsker at indføre et rotationsprincip, så der kommer frisk blod til de politiske redaktioner. Samtidig lå han også forstå, at der vil blive taler om eller komme omrokeringer på BT's egen politiske redaktion. Vi ville her på Q&A selvfølgelig gerne have interviewet Dyrby om de holdninger, han nu har øh, anfægtet, eller ikke anfægtet, fremført. Men Michael Dyrby havde ikke mulighed for at deltage. Men... Det har du heldigvis, øh, Mark Niel Geertsen, politisk reporter på øh, Jyllandsposten, hvis ligefrem politisk redaktør på Jyllandsposten, er det ikke rigtigt? Øh, det har du, øh, og så skal vi måske lige i den her sammenhæng sige, at du udover at være øh, på Jyllandsposten, ja. på Christiansborg, samtidig er formand for Folketingets presseloge. Ja. Hvad tænker du, når du hører Michael Dyrby råbe til kamp mod de erfarne, Christiansborg, Ja, og det er jo i egenskab af netop Folketings presløseformand, med at, at jeg yes. blander mig i den her debat. Øhm, og jeg vil også gerne starte med at sige, at jeg har jo ikke nogen holdning til, hvem der skal sidde på BT's redaktion som sådan. Og en chefredaktør må jo gøre, hvad en chefredaktør... Vil. Det, det skal jeg, det er ud over mit bord ligesom, at blande mig i. Æ, men det er jo en generel debat, han åbner her. Æ, han har også før udtalt sig i Bergenskab om, hvordan han synes, øh, at den politiske journalistik er, er blevet øh, så elendig, at, at der må meget drastiske øh, midler til at ribe op i den. Og det er jo sådan en debat, vi hører igen og igen og igen. Æ, og derfor har jeg også følt mig ligesom, kaldet til øh, at svare lidt igen, fordi jeg synes, der bliver mange. Øh, Øhm, floskler og fordomme og sådan noget, som kommer til at præge øh, den diskussion, og nu, nu der er der så også nogle øh, så har han sådan en hurtig idé om, at man kan lave et rotationsprincip øhm, hvad, hvad er det? Hvad er det, du tænker på? Der er Jamen, han taler eller? om, der foregår en dødedans øh, og det er så altså indspist på Christiansborg øh, øh, han har også tidligere sagt at det er alt for konfrontatorisk og, og, og der er den her tillidskrise og det sidste kan jeg sådan set være enig med ham i jeg er bare ikke sikker på, at diagnosen ligesom er, er forfinet men, men, men mm. det, som noget af det dyrby jo, jo taler ja. om, er, at der, der opstår et usundt forhold mellem mm. på den ene side politikere og på den anden side politiske journalister, netop mm. fordi de går i samme hus, mm. øh, spiser det samme sted øh, og gør det så mange år i træk. Mm. Altså har dyrby ikke en, en pointe et eller andet sted med, at der, der er noget usundt i det her med, at politikerne er så tæt på dem, der sig, formodelser skal kritisk om dem? Mm, nej, det mener jeg faktisk ikke. Altså et af det her med, skal, om man gør det i mange år, og noget andet er, om vi er til stede på Kostensborg. ligesom to forskellige er to diskussioner, diskussioner, synes jeg. Ikke? Og det her med de mange år, der mener jeg jo, når vi kigger på, hvor kompliceret dansk politik er, hvor meget det handler om historik, hvor dygtige politikerne er, hvor mange pressemedarbejdere og alle mulige medarbejdere, de har ansat til ligesom at, at, at, at forfine deres politiske kommunikation, og som vi som medier og, og vagthunde er oppe imod, jamen så er det da kun en fordel at have noget erfaring, og jeg synes også, når jeg kigger på de journalister, der er på Christiansborg, at øh, der er masser af dygtige unge, øh, der kommer hele tiden nye ind, men nogle af de allerdygtigste er der dem, der har siddet og brugt store dele af deres liv på, på at forstå dansk politik. Det synes jeg faktisk er en kæmpe styrke. Det andet det her med, om vi er på Christiansborg, jamen det synes jeg øh, også, der er en, en force i, for det betyder, at, øh, at, at vi faktisk øh, kan, kan spørge politikerne, hvis vi har spørgsmål, at vi kan... Øh, tale med dem, også, sådan, også, også under uformelle rammer, som jeg da også håber, man gør på alle mulige andre stofområder, hvis man interesserer sig for for erhvervsjournalistik taler man vel også en gang imellem med virksomhedsledere på en måde, som, som, ikke, altså, som ikke nødvendigvis kun er at ringe op igennem en eller anden spændokter, men som også er noget, hvor man får sat, sat ansigt på hinanden, hvor man, kan, hvor man kan tale grundigt om de ting, der foregår derinde. Jeg er med på, at er erfaring jo bestemt mm -hmm. kan være en, en udmærket ting, også hyppigt er en, en udmærket ting, men kan man helt afvise det, at men der måske opstår et eller andet, hvad skal man sige, sådan en osteklokke-syndrom, hvor politikere og journalister har det med at se verden på en bestemt måde, netop fordi de er opdraget i det, i, i det samme system, går det samme sted, og, og, og journalisterne måske netop derfor har vanskelig ved at se politik sådan som... Danskerne, helt almindelige danskere, interesserer sig for politik? Æh, det tror jeg, der kan være noget om. Æh, jeg synes så, at man skal huske på, at Christiansborgs julensting står jo ikke alene. Altså, der er jo også på, på de fleste medier, sidder der også fagmedarbejdere, så hvis øh, vi skriver om den politiske proces og alt muligt, øh, det er jo tit det, der bliver øh, kritiseret, altså processer og konflikter og sådan noget, øh, som jeg også synes er en vigtig del af politik. Jamen, så skulle der jo gerne sidde en øh, på den anden side, øh, hvis en førtidspraktionsreform bliver vedtaget, og se på, jamen, hvad har det så af konsekvenser for, øh, for borgerne bagefter, øh, ligesom der gør, øh, sidder en forsvarsmedarbejder og forholder sig til F-35, hvor vi på Christiansborg mere forholder sig til forløbet op til, at man lavede øh, den aftale om at købe de kampfly. Og så og der jeg, der er der jo heldigvis en arbejdsdeling, ikke? Øh, men jeg synes, det er et meget godt eksempel, det der, du siger med, at almindelige mennesker ser jo anderledes på politik, og sådan, det gør de da øh, helt sikkert. Men i den diskussion om, vil man så hellere have, at det var nogen, der var meget på afstand af politik, som, som, også som journalister, der sad og, og, og beskæftigede sig med det, eller tror man på, at man faktisk måske får nogle, lidt flere nuancer med, bliver lidt grundigere ved at følge noget tæt. Altså, der, der vil jeg klart foretrække det sidste frem for, at min øh, mormor skulle skrive artiklerne, fordi hun ser altså meget mere sort-hvidt øh, på politik, øh, og sådan synes jeg jo, den... den Æm, noget af det, man møder hos folk, der ikke, tænder, øh, det, eller, der ikke følger politik, jamen, det er jo samtidig en meget sort-hvid tilgang. Og nu kender jeg, øh, jeg jo ikke din mormor, Mark, men, men, men, men, det det <laughs> men det forekommer lidt, at du reducerer øh, mm. dyrbys pointe til sådan lidt, lidt, lidt, lidt latterlighed. Altså det, det, det, er, det er de erfarne journalister, eller det er igen med gåsøjden din mormor, mm. Øh, jo, men det er bare, nu, nu var det da selv, der ja, nævnte ja. det. Altså, ser almindelige mennesker ikke anderledes på politik? Jo, det gør de da, men det er jo også derfor, at, de skal, at man skal læse avis, øh, også fjernsyn og alt muligt for at følge med og for at blive lidt klogere, fordi jeg, jeg tror jo netop, at der er pt. er brug for specialister mere end nogensinde. Øh, den kritik, jeg synes, jeg møder, når jeg taler med, med folk øh, og deres, om deres medieforbrug, det er jo, at de forstår ikke, hvad fanden er det, der foregår. Hvorfor gør politikerne, som de gør, og hvorfor... Altså, det, det hele går for hurtigt, og det er for overfladisk. Og hvis det er det, man vil imødegå, og det tror jeg nemlig kan være en af årsagerne til, at der er den her tillidskrise, jamen så skal man da lave noget bedre og noget grundigere. Og det synes jeg heldigvis også, der er eksempler på. Altså, vi kan jo, nu kommer jeg lige fra et pressemøde over på bogen om uh, Socialdemokratiets nye udlændingeudspil. Masser af kritiske spørgsmål til, til indholdet i det. Uh, men hvis vi læser Bergenske i dag og så 21 søndag i går, jamen så får Socialdemokratiet også lov til at folde uh, deres tanker ud uh, på en måde, hvor de kommer til ord. Så er der, noget, så er der nogle kritiske uh, spørgsmål herfra, og og indtil det bliver til noget eller ikke bliver til noget, engang efter et valg. Altså, og, sådan, og sådan er den proces jo, den balance, den skal vi da alle sammen som medier hele tiden gøre. Så enorm umage med at finde. Er de politiske bad, øh, journalister bedre end deres rygte? Det synes jeg bestemt. Man kunne også ja. se den her kritik lidt i forlængelse af det, som Henrik Sass Larsen var ude at sige her for mm. et par uger siden, hvor han gik ud og sagde, jamen altså det hele handler om proces, det er sådan en pseudo-konfrontatorisk tilgang, som mange politiske mm. journalister har. Det er jo noget, som trods alt, der er nogen rundt omkring i mediebranchen, der har taget til sig over på alting. Det tror mm. jeg, de sidder og kontemplerer hans udsagn meget mm. i hvert fald. Altså kunne man ikke også se det på, på en eller anden måde som et, et legitimt forsøg på at ryste posen og prøve noget lidt andet? Altså det, som Dyrby her går ud og siger, jamen kunne man ikke netop få, få folks repræsentanter til, til at... Gør det lidt bedre? Altså, jo, men, han, altså som sagt, skal Dyreby jo være velkommen, hvis, sådan, hvis han tror på, at det her Quickfix kan løse noget på, på BT i sig selv. Øh, men sådan som generelt princip, tror jeg ikke på det. Øh, og, og det er også det, der er lidt svært ved at have, have min chance som presloseformer. Det er, at man skal hele tiden, nu nævner I Sasses kritik, men i forhold til nogle kritikpunkter, som jeg synes... Øh, Altså, hvis du sammenholder dem, bliver lidt forvirret. Altså, øh, er vi, vi både øh, for, for indspiste og for tætte og for gamle, og samtidig er vi alt for hurtige og for kritiske og for ligeglade. Og på en eller anden måde, så kan de der ting ikke øh, være rigtige på én gang. Øh, og man skal også huske på, synes jeg, at den politiske journalistik er jo rigtig mange ting, der, der foregår noget på TV2 News, øh, og samtidig får de kritiske spørgsmål, og det, det, det kan godt være, at politikerne en gang imellem er trætte af den rolle, de, de bliver sat i der. Øh, men der, der er også bag bogen, hvor de kan gå og vise rundt, øh, og, og der er altinget øh, med alle deres niche-medier, og der er morgenviserne med alle deres knastørre øh, og, og i stoffer. På den måde er der jo, jeg synes, jeg synes det er en, der er en mangfoldighed, som man glemmer, når man ligesom, bare far ud med, med en eller anden, anden hiss i overskriften. Men, men udefra at betragtet, Marken, mm. så kunne det se ud som om, at når uh, Henrik Sæs Larsen og Michael Dyrby, og samling mm. i øvrigt, hvem, hvem det i øvrigt er, der kritiserer de politiske journalister, gør det, så, så, så får det faktisk meget opbakning. Er det ikke udtryk for, tror du, at de journal politiske journalisters troværdighed er meget lav? Altså det er sagt på en anden måde, meget nemt at score nogle billige point ved at kritisere jo, de politiske journalister. Og det er jo noget af det, der gør mig allermest bekymret. Det er også der, hvad jeg synes at debatten er vigtig, fordi der er en tillidskrise. og den er der jo ikke mindst imellem politikere og journalister. Altså, fordi hvis Socialdemokratiets man ikke øh, mener, at det er værd at stille op, eller øh, at man kan stole på medierne og sådan så, så tror jeg, der, øh, så har vi da et problem, og så, og så er det formentlig også noget, han baserer på... Øh, jeg, tror, jeg tror desværre, der er en genklank for det, eller lad mig sige det sådan, ikke? Øh, Og det bliver også lidt nemt bare at stå på medierne. Øh, men det er jo også derfor, jeg Men, synes, men Marken ja. Tilskrisen er jo ikke kun mellem politikere Nej. og journalister. Den er jo meget, meget høj grad også mm. mellem... Øh, Brugere, danskere, ja. og så politiske journalister. Altså, ja. hvis, hvis man spørger danskerne, så siger de jo, at det, det, vi politiske journalister, her kan jeg godt tillade mig at sige, at vi også, at vi lægger det helt ja. forkerte snit. Ja. Vi interesserer os for det helt forkerte. Men gør de det? Altså, nu kan jeg ikke lige huske den undersøgelse, specifikt handler om politisk journalistik, men, men, men jeg er enig i, at der er et problem. Jeg tror bare, det er mere nuanceret, som så. Altså, for eksempel har vi jo det problem, at der er ikke ret mange efterhånden, der har lyst til at øh, øh, skrive sig op og abonnere på en vis, øh, og... Øh, der er et generelt øh, sådan autoritetstab i vores samfund. Så jeg tror jeg, det hele hænger sammen. Og jeg tror også, den tillid, som ikke er til, til politikerne fra befolkningens side, jamen den smitter dig af, hvis du er dem, der, hvis du er dem der, der skriver om politik. Så på den måde tror jeg, at det hele er meget mere kompliceret end som så. Men har du som første kvinden for journalisterne mm. nede på Christiansborg et bud på, hvordan den lave troværdighed, for det kan vi godt blive mm. enige om, at der er mellem både øh, på den ene side øh, journalisterne og politikere men også mm. mellem journalisterne og befolkningen, hvordan den skal rettes op. Jamen altså, for mit eget vedkommende er det jo, altså, tror jeg, der er løsningen her, at man gør sig umag, og jeg ved godt, det er, det er jo lidt kedeligt svar, fordi det, det, det, er, jo, det er jo nemmere at sige, at vi kan lave et rotationsprincip, eller, eller et eller andet smart, øh, men jeg tror, det handler om at vurdere hver eneste historie, øh, man laver, øh, og hver eneste journalist, man ansætter eller fyre. Øh, meget, meget grundigt, og hele tiden overveje, gør vi det rigtige her? Altså, er det her relevant for folk? Øhm, Kommer politikerne ordentligt til ord? Er vi kritiske nok? Er vi, har vi fat i det, i den, i, i det rigtige hele tiden? Ikke? Og, og, og så skal man justere det undervejs, og det er pissesvært. Øh, men, men det er min oplevelse, at at det er det, man prøver rundt omkring på de politiske redaktioner, hvor man faktisk går op i politik og går op men, i at lave det ordentligt. Så, så, ja, ja. Men, men jeg tænker, at en af de ting, som man måske kunne gøre, i stedet for et rotationsprojekt, mm. for det er sådan en evigt tilbagevendende ting, det er, at Danmark mm. er jo et af de få lande, hvor journalisterne faktisk befinder sig inde på selve parlamentet, altså mm. inde på Folketinget. Altså vi, alle der har politiske redaktioner har deres egne lokaler. Der er flere, ja. der har foreslået det her med, at man måske kunne flytte dem ud, og sørge for, at folk kom, kom uden for Christiansborg, måske lidt mere på afstand af altså det meget kollegiale miljø, mm. hvor man går og spiser i de samme kantiner og alt den her slags ting. Var det en mulighed? Altså, jeg ser ikke for mig, at det løser, øh, at det løser nogle problemer i hvert fald. Tværtimod, så tror jeg, det vil give os dårligere adgang til politikerne, øh, og en dårligere forståelse for den politiske proces. Øh. For os, der er derinde har det en kæmpe værdi, og det mener jeg også, det har for medierne generelt, og dermed for vores demokratiske samtal. at vi ligesom følger den her... Øh, politiske proces hele tiden meget tæt, og at man også kan, kan spørge, øh, når der har været gruppemøde, tider, hvad skete der egentlig på det gruppemøde? Og sådan noget. Det er jo ikke sikkert. Der er masser af de oplysninger, man får undervejs i løbet af en dag ved at tale med de her politikere løbende, øh, som du ikke vil have fået, hvis du sad øh, på lang afstand af det. Og så skal man huske, at det er jo ikke... Altså mere tæt er det jo heller ikke. Jeg tror, at noget af det der, der, er også en gammel fordom, for dengang der var partipresse og øh, scener, hvor der gik, hvor man sad øh, og drak bajer og røg cigaret ned i snapstinget, Så, sådan er det jo ikke i dag. Altså, vi er jo hegnet inde af, af, af, og skal stå og vente bag røde snore, når vi skal stille spørgsmål, øh, og man skal spørge om lov for at få øh, partiformanden i tale øh, til citat og sådan noget. Altså, der, der, er, masser af, der er masser af hindringer, ikke? Ja. Øh, men jeg tror, det ville blive værre, hvis vi var smidt helt ud, det må jeg sige. Jeg tror, du har meget ret i, at den der forfaldsmyte i forhold til, hvor, hvor indespist den politisk journalist er blevet, den, den, den, den har fået alt, hvad den, hvad den kunne trække, fordi skruede man tiden 30-35 år tilbage, yeah. så skulle man ellers lige se, se, se, se noget, der var indespist. Lige her okay. til allersidst, øh, Marken. Øh, hvordan ville du have haft det med, hvis du som en erfaren journalist i øh, erfarede, at din kommende chef mente, at øh, det var et problem, at folk havde siddet for længe på Christiansborg, og du skulle læse om det i andre medier? Jamen det ville jeg da have været blevet ked af. Og det var også derfor jeg fik sagt til journalisten øh, i sidste uge at jeg synes det var lidt ufint, ikke? Og det er jo, øh, det er jo sådan lidt uden for, for, min, sådan, for mit bord som som logiformand, men, men det var sådan en medmenneskelig fortælling, ikke? Øh, fordi jeg da personligt ville synes det var lidt ærgerligt, hvis det var vores chefredaktør der havde der havde annonceret et eller andet, som halvtvej som min egen fyreseddel. Det var der vel også en fyreseddel til de to øh, udmærkede kolleger på BT. Det ved jeg ikke, det må man jo spørge dyreby om, ikke? Altså der, det er jo det var jo ikke meget detaljeret, og, der, og jeg, jeg ved ikke om det 15 år er det fra nu det eller Okay, fra... så, så giver det dem jo en chance hvis, ja, det, hvis det tæller ja, fra nu. Mark Nielsen, øh, politisk redaktør på øh, Dagbladet øh, Jyllandsposten, morgenavis Jyllandsposten, men også formand for øh, Folketingets Tusind Tak fordi du kiggede forbi. Så, tak. Du lytter til Radio 24-7. 27 spørgsmål, så mange henvendelser har en af politikens journalister, de de fået fra folkeskoleelever, som gerne vil have hende til at hjælpe med deres opgaver. Men nu er hun ved at være blevet lidt træt af det, skriver hun en klumme med overskriften. Jeg gider ikke være jeres skolebørns personlige Google-robot. Og velkommen til kvinden, der ikke vil være den personlige Google-robot, dig, Dette Giese. Tak. Øh, burde du ikke bare give de hvidebegærlige unge mennesker en hjælpende hånd, når de så pænt beder om den? Jo, det burde jeg måske, men altså, jeg synes ikke, at døgnet har nok timer til det. Øh, og jeg ved heller ikke rigtigt, om det er min opgave. Altså, jeg, jeg vil jo selvfølgelig gerne hjælpe. Jeg er grundlæggende sådan et ret hjælpsomt menneske. Men jeg synes, at det tager til og tager til og tager til. Altså, jeg har alligevel været journalist i 12 år nu. Og det er simpelthen på alle medieflader, jeg bliver kontaktet nu. Det er Instagram, det er Messenger, Facebook, det er alle steder, at jeg bliver simpelthen bare bombarderet med spørgsmål. Og det er jo alle sammen de her kæmpe store, hvad er meningen med livet, spørgsmål. Altså, det er HV øh, hvad, hvad sker der i mellem? Hvad synes du om sociale medier? Hvad betyder feminisme? Alle de her ting, som er, altså, jeg ved ikke, det, det er jo noget, man kan sidde og snakke over en øl med nogle venner øh, en hel nat, uden at komme frem til noget, man kan bruge til noget. Men, men hvis du gør, altså, hvad er det, nu kom du jo lidt ind på det, men hvad er det typisk, altså, for dem, der ikke har læst klummen, altså, hvad er det typisk, de henvender sig til dig for? Ja, med mig er det meget med feminisme, og det er jo altså som, det har jeg jo selvfølgelig skrevet en del om og beskæftet mig med, og det er jeg jo glad for, er et hot emne, øh, men det er også en lille smule svært, når de, når de ligesom, føler, at de skal have en eller anden fra medierne til at udtale sig, og det er det, jeg meget kan mærke. Det behøver, altså, det behøver ikke at være en, der har skrevet en bog, eller forsket i noget, eller arbejder på kvinde, de skal bare have en fra medierne, ikke? Altså, der står jo mange af de her, jeg har hørt dig i masse monopolet, eller vi har set der på Instagram, kunne du tænke dig, at vi må skulle være glad for, at tænker jeg ja at vi er vel i det her for på en eller anden måde snor at formidle viden og folkeoplysning. Jo, jo, lige, men jeg skriver jo også artikler. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Man kan men, jo læse mine artikler. Det er et meget godt sted at starte. Det er jo det, der faktisk er min opgave. Jeg er ikke skolelærer, øhm, og jeg er, jeg er helt klar over, at det virker underligt, at en journalist ikke gider at svare på spørgsmål. Det gider jeg jo øvrigt også. Jeg fik presset tre pigegrupper ind i sidste uge, det tog en arbejdsdag. Øh, men havde jeg skulle tale med dem alle sammen, så, og havde givet dem en halv time hver, så havde det jo taget øh, 13-14 timer øh, ud af mit liv. Ikke? Men, men nu, nu er du ansat på øh, et et dagblad, altså øh, politikken. Det, mm. og, og et af dagbladets store problemer er, at øh, man mister de unge læsere. Mm. Kunne det ikke være en udmærket investering i at have læser i fremtiden, at en Dette Giese, førende repræsentant for politikken, viser sig for sin venlige side og hjælpe de her unge mennesker? Om jeg er heller ikke fjendtlig mod nej, dem. Nej, nej. Øh, jo, jo, det kunne da sagtens, men så skal jeg bare have afsat øh, tid til det i mit arbejde, og det er der ikke. Ja. Øh, så derfor så ender det jo med, at jeg sidder og gør det i min fritid, og det, det, den vil jeg faktisk hellere bruge sammen med mit eget barn, end at hjælpe alle mulige andres børn. Øh, der er jo mange få, øh, henvendelser hele tiden. Jeg har også hele tiden folk, der gerne vil i skolepraktik, og som skal skrive en stil, et eller andet, en eksamensopgave med udgangspunkt i noget, jeg har skrevet, og gerne vil høre, hvad jeg synes om det og det og det. Og de stiller jo altså de dummeste spørgsmål, du kan forestille sig. Det er spørgsmål som, hvad for en avis arbejder du på? Hvad er du uddannet? Øh, så nogle helt, sådan nogle helt basale ting. Altså en, en af de grupper, der skulle komme og tale med mig sidste uge, dem måtte jeg male med 50 gange frem og tilbage. Hvor, de, hvor er adressen? Hvordan kommer man til rådhuspladsen Altså hvor det, sådan, der må være en grænse for, hvor hjælpsom jeg skal være over for andre mennesker. I <laughs> Men altså, jeg vil så også gerne for egen regning sige, at jeg, jeg er jo også en af dem, der kan mærke, når der er øh, temaer ude omkring i folkeskolen, jeg får ganske mange henvendelser om, hvor de skriver. Vil du ikke nok fortælle os, hvad, hvad, hvad god presseetik er? Og det kan man jo, det, det er velibærer over at, at, at, at de lærer det ud de de om, at de spørger mig det. om. Øh, men, men altså, så det er det fuldstændig rigtigt, ja. at, at, at der er høj og, og, og, og, og lav i det her, og jeg synes jo og genkender du det, at det smager sådan lidt dag, at det, det er unge mennesker, der er lidt vant til at få, få det hele serveret på et. et, et Jamen søsag. det er det der, og det er jeg i høj grad også deres forældre der sender dem i min retning eller deres skolelærer. Jeg kan godt sidde at være sådan lidt smidt over, at de vil mig noget, men det er der tit nogle, nogle voksne der har sendt dem hen til mig, og jeg har det som om at jeg skal lave deres lektier for dem. Altså hvor det er sådan, jeg kan mærke, jeg kan mærke, at når jeg spørger nogle andre om det, så siger de at nah, du skal da bare sige at de skal læse den og den bog eller sende dem nogle links eller et eller andet. Altså fordi de har jo ikke de har jo ikke lavet noget besøgt, før de kontakter mig. Men er det noget der har forandret sig? For det kommer jo lidt ind på til at starte med. Altså er det noget der har forandret over tid? Er spørgsmålet blevet flere eller dummer? Over de 12 år, som du arbejder med, journalistik? Ja, altså det er det jo i det hele taget, og jeg har faktisk meget optaget af i øjeblikket, hvad det er, vi belemmer hinanden med, altså hvad vi bruger vores hinandens tid på, fordi der er kommet så kort kontakt imellem os. Jeg bliver også spurgt af voksne mennesker om alt muligt hele tiden, de lige så godt selv kan finde ud af. Altså og alle mine medjournalister om, hvad er telefonnummer til politikken, det bliver jeg spurgt om flere gange om ugen. Eller hvem sidder på forbrugredaktionen? Ting, som man selv lige kan finde ud af. Og det er jo fordi, kontakt, altså, vejen mellem andre mennesker er blevet kortere. Så det er bare fyre en message at af, ikke? Øh, det er bare lidt meget, fordi jeg lavede en lavet en måling på det her for nogle måneder siden, og jeg er i kontakt med cirka 200 mennesker om dagen udefra. Altså der snakker jeg ikke kollegaer inde på mit arbejde. 200 mennesker ved mig noget hele tiden, ikke? Det får jeg simpelthen stress af. Det, uh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke hjælpe anden og jeg kan ikke være politikens oplysning. Det, det gives, du, er også, eller du er debatredaktør på, på, på politikken. De her unge mennesker, der, der nu skriver og vil have din hjælp til, til deres opgave, det er jo dem, som om to, tre, fire år begynder at indsende, måske øh, forslag til noget, du burde trykke. Ja. I politikken, hvad? Det gør de heldigvis mange af dem allerede. Okay, og hvad er det så for noget, du ser der? Og hvordan tror du, det kommer til at forandre sig i hukommende, mm. Det vi lige taler om her. Jeg er ikke sikker på, at det har noget med hinanden at gøre, men altså de, de debattenlæg, vi får indsendt fra skoleelever, det er jo meget noget med, at min skolelærer sagde, at det her var rigtig godt, så derfor skulle jeg prøve at sende det ind. Og så handler det om, at de er stressede. Det handler om, at de synes, at kravene er for høje i folkeskolen, og at de har for lidt tid, og at de skal hele tiden have 12 taler og når de så får 12 taler er det stadig ikke godt nok. Og det er jo, noget, det er jo et vigtigt område at bringe debattenlæg fra, ikke? Vi bringer gerne debatindlæg fra folk, der skriver om der, hvor de er i livet. Altså, jeg har ikke så meget lyst til at høre en folkeskoleelevs, hvad de synes om Socialdemokratiets flygtningeudspil lige nu. Men hvis de skriver om der, hvor de er, så vil vi gerne have det. Især hvis de skriver, at det er synd for dem der, hvor de er lige nu, ikke? Ej, jeg vil faktisk rigtig gerne have nogen, der synes, at det er bare en fed skolereform. Det er Hold kæft for, at det er fedt, vi lærer noget mere. Det synes jeg vil være forfriskende. Det er det, det der er ikke du nogen, der skriver eller jeg har aldrig læst det. Ikke i, heller, Hverken i min eller i andre aviser. Men i forhold til det her med at altså få virkelig, virkelig mange henvendelser, det må jeg jo ændre om, det er også noget, jeg selv har oplevet altså igennem tiden. Altså man kan jo... Det, der er jo meget, meget kort afstand til at få noget på Facebook og på privat mail. Er det noget, du gør noget ved selv? Altså overvejer du at lukke ned for mailen og sige, at jeg besvarer altså kun mellem, hvad kan man sige, mandag til, til fredag kl. 8-16? Altså, jeg har jævnligt sådan en auto-reply, der siger, at, at jeg får for mange mails, og jeg når ikke at svare på dem. Mm. Og ellers så når jeg bare ikke at svare på dem. Og jeg, jeg har også jævnligt perioder, hvor jeg lukker min Facebook og ikke kan kontaktes udefra, og folk siger, at jeg er øh, faktoresistent og sidder i et ekokammer, fordi jeg ikke har lyst til, at folk skal skrive på min... Men altså, jeg er nødt til at skærme mig af for andre mennesker, fordi jeg, ellers så kan jeg aldrig nogensinde nå frem til det, som er mit arbejde, som er at reflektere over verden, øh, hvis jeg hele tiden bliver forstyrret hver andet minut. I en artikel i, øh, øh, på journalisten.dk, der har en af vores kolleger, Mikkel også forholdt sig til det her emne, og han ser på det på en, på en ganske anden måde, end, end, end, end som du ser på det, Didi Giese. Mickey siger til journalisten, selvfølgelig kunne de her børn godt have googlet sig til svaret på nogle af spørgsmålene, men jeg synes bare, det er sindssygt fedt, at nogen interesserer sig for det, jeg laver, og jeg synes, det er forbandet vigtigt at svare dem. Giver det ikke mening, det han siger, Jo, det giver da super meget mening, og jeg, ser meget, altså, jeg beundrer hans, øh, hans overskud. Altså han siger i den der artikel, at han har hjulpet 2500 øh, skolebørn i sit arbejdsliv, og det, en hurtig øh, hovedregning siger, at det er jo flere uger om året, han bruger på at hjælpe andre menneskers børn ubetalt eller, eller betalt, det ved jeg ikke, hvad. det må han tage med sin arbejdsgiver. Men, øh, men jeg, har bare, jeg har ikke tiden og overskud til det. Jeg vil hellere indvise dem til en lærer eller en bibliotekar. Men synes du måske, at, at eller medier i det hele taget, burde se det som et nyt forretningsområde og hvad skal vi kalde det, servicere de her curlingbørn, som der jo bliver flere og flere af? Det kan sagtens være, at vi skulle have noget uh, frequently asked questions, skoletjeneste, et eller andet. Uh, det, det synes jeg vil være en fremragende idé, men mange af dem, det er jo ikke fordi, de vil være journalister, det er bare fordi, de skal skrive en opgave, og jeg mener faktisk, at man godt kan skrive en opgave i 9. klasse, uden at skulle tale med professionelle kilder. Du behøver ikke tale med Herbert Pundik om, hvad der sker i Mellemøsten. Men man kunne måske sige, at det, det, det er en god evne at opøve det her med at søge de professionelle kilder, det kunne ja. jo være ind senere i livet. Det er rigtigt. Jeg taler bare fra det synspunkt, at vi sidder nogle voksne, travle mennesker med fuldtidsjob og børn og, og stress i den anden ende. Nu vil jeg gøre noget, som er den første gang nogensinde i QA's historie overhovedet. Det er fordi, normalt så læser vi aldrig sms op, øh, fordi vi faktisk ikke siger til folk, de kan sms ind under programmet, men der er en eller anden fra det forrige program, som jeg tror, der hedder Stille for optagelse, der har lagt sms-feed'en stå åbent, og der er faktisk en, der har skrevet ind øh, til, til angående lige præcis dit indlæg, som han siger. Som lokalpolitiker og udvalgsformand på deltid har jeg fået øh, spørgsmål i et uendeligt væk, også fra skolebørn. Som synlige i mediebilledet må vi, også journalister, vel også stille vores viden til rådighed. Måske skulle jeres gæst vurdere, om hun kun vil have den positive side af medaljen. Med venlig hilsen Jarl Goetz, byrådsmedlem Silkeborg. Ja, det er dejligt for Jarl. <laughs> jeg er bare nødt til at sige, at ja, det er ikke mit arbejde at være underviser. Og det blev øh, den sidste bemærkning for dig, gise kvinden, der ikke vil hjælpe de stakkels skolebørn med at lave deres øh, lektier, så må de hende, hende, den onde, ja. hende den onde fra politikken. Tak fordi du kom på bil. Tak. Tak for det. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, og Henrik, så har jeg jo øh, bemærket, at der her forleden dag var et, øh, et lille indslag i P1 Morgen, et interview, som, øh, som du har været sådan en lille smule optaget af og kommenteret lidt øh, ude på Twitter. Hvad var det, det gik ud på? Jamen altså, P1 satte sig jo ganske fornuftigt, synes jeg, for at finde ud af, hvad er det for en størrelse, den her Lykkefond, som, som alle har, har talt så meget om det seneste stykke tid, og, og også helt efter bogen prøvede øh, P1 så at finde ud af, hvad, hvad betyder det for øh, Lykkefonden, at der har været det her, den her støj om, omkring Lykkefonden. Det, som I fik mig til at stuse, var, at man i den sammenhæng havde ringet en, en mand op, Øh, og gjorde ham sådan til, hvad skal vi kalde det, et slags sandhedsvidne i forhold til, om det er synd for Lykkefonden, det er ikke synd for Lykkefonden, om Lykkefonden er blevet behandlet ordentligt eller ikke ordentligt, øh, hvorvidt der foregår en politisk påvirkning øh, gen, gen, gen, gennem Lykkefonden og sådan noget, uden at vardeklarere denne her mand, som, øh, brug, som bliver brugt som, som kilde i det her indslag. Det kunne være, at vi lige skulle høre indslaget fra, øh, fra P1 morgen Vi skal måske lige sige, at manden, man havde ringet op, var uh, direktøren for det, der hedder BC Hospitality Group. Han hedder Allan Agerholm, uh, og han uh, udtalte sig blandt andet på denne her måde i uh, P1 Morgen forleden dag. Hvor stort et problem er det så for dig, at, at der er så meget uro omkring Lykke og, og Lykkefonden for tiden, som, som jo måske netop er et spørgsmål? Jamen, jeg synes, det er brændt ærgerligt, fordi man laver en kobling teoretisk, som slet ikke er der. Der, der foregår ikke politiske samtaler i Regi og Lykkefonden. Det, det, det er helt, helt forkert. Han siger, at det er en politisk fond. Det er det ikke. Det her er en fond, som er sat i verden uh, for at hjælpe de her drenge, som er på kant. Det er ikke noget med politik at gøre, og det får ikke mig til at ryste på hånden eller tvivle på projektet overhovedet. Det her skal på ingen måde gå ud over de her drenge, at der er en personfixeret hets fra nogle uh, enkelte politikere. Og sådan sagde en Agerholm. Tak for besøget. Så tak. Ja, og her er altså en mand, som udemodsagt får lov til at sige, at øh, Lykkefonden ikke har et øh, politisk aspekt. Det er også en mand, der får lov til at sige, at der føres en, en hets mod øh, statsminister Lars Løkke Rasmus i den her sammenhæng. Og det er jo helt øh, legale synspunkter at have. Der, hvor jeg synes, filmen knækker, er, at P1 glemmer at fortælle, øh, hvis det er altså noget, de glemmer, øh, at fortælle, hvem det er, de har igennem her, fordi al det kræver blot en enkelt Google-søgning, er altså en mand, der gennem de seneste år utrætteligt melder sig på banen, hver eneste gang, at statsminister Lars Løkke Rasmussen på den ene eller på den anden måde løber ind i, i problemer. Vi har set det flere gange, og igen, P1 må ringe til alle de her mennesker, de har lyst til at ringe til, men jeg synes, det ville være på sin plads at fortælle, at det her altså er om nogen Lars lykkes. Tro væbner. Tro væbner, Henrik. Kan han ikke bare være en af set en, som, som er glad for Lars lykke og mener, at Lars Løkke gør, gør meget lidt forkert, og så iler til hans forsvar. Er der noget, der peger på, at de har en anden form for Jo, og, og, og, og det, er jo, det må man bestemt også gerne øh, hælde, til, hælde til den opfattelse. Problemet opstår bare, når øh, P1 bruger ham som en mand, der bare beskrives som en blandt mange bidragsydere til, til, til Lykkefonden. Altså igen, bare en enkelt Google-søgning havde kunnet øh, fortælle P1, at øh, denne her Alana også øh, tilbage i valgkampen i 2015 var sendt på banen for at, at hjælpe Lykke, da Lykke kom i glemme i forhold til den der sag med panorama, den såkaldte panoramamand, altså man, man citerede en mand for noget, som i virkeligheden viser sig ikke øh, holdstik. Det var også Alana der kom Lars Lykke til den gang han for nogle år siden blev beskyldt for at have røget på et hotelværelse. Der var aller Aarholm der også. Man kunne måske også i indslaget her have nævnt, at, at Al-Nagerholms virksomhed, altså BC Hospitality Group, var udset til at være det sted, hvor øh, det her medicinalagentur som Danmark, og jo ikke mindst regeringen, kæmpede så hårdt for at få til Danmark, hvor det medicinalagentur skulle være blevet placeret, hvis det kom til Danmark. Igen, det diskvalificerer ikke nødvendigvis, Al-Nagerholms som en, man kan ringe til på P1, men jeg synes bare, det havde været en, en fair øh, oplysning at give, Øh, lytterne, at Alain Aarholm altså ikke bare er en hvilken som helst øh, donor til øh, Lykkefonden. Men, men Henrik, hvorfor er det så, at vi sidder og har den her, øh, hvad kan man sige, øh, samtale, som vi så lader os om ikke er forberedt overhovedet, i stedet for at vi har en fra øh, P1 inde og, og redegør for, hvorfor øh, de lavede det her interview og ikke deklarerede det sådan, som øh, du mener, man burde have gjort? Ja, men det er jo klart, at vi vil jo også rigtig, rigtig gerne have hørt, øh, hvordan øh, P1... Øh, eller på hvilken baggrund man lagde snittet den der morgen, da man skruede det her øh, indslag sammen. Jeg vil så sige, at det har været ordentligt vanskeligt at få nogen fra P1 til at, at, at stille op. Øh, vi har øh, konkluderet med, han har sagt høj som lav i Danmarks Radio, Thomas Bug Andersen, kanalchefen på program 1, øh, har henvist øh, til øh, en Louise Puk, øh, redaktionschef på øh, P1 morgen. Denne Louise Puk har så imidlertid kun ville give besvarelser per mail. Øh, altså til trods for, at vi altså her omhandler, øh, diskuterer et indslag bragt i radioen, og det diskuterer vi i en radioudsendelse. Men ikke desto mindre ville Louise Puk altså kun svare på, på mail. Og det, vi bør måske rimeligvis lige... Øh, Fortælle, hvad, hvad det er, Louise Puk øh, skriver til os. Æh, vi, vi spørger hende her, hvorfor valgte P1 Morgen Allan Agerholm frem for en anden kilde, som har været mindre, som måske kunne have været en mindre fremtrædende støtte af Lars Lykker? Her hertil svarer Louise Puk på øh, mail. P1 Morgen dækkede den 1. februar debatten om Lykkefonden ved at stille spørgsmål om der fortsat er fordele ved at være sponsor for en fond, der forbindes med historie og mulig magt magtmisbrug. over morgen havde vi i programmet forskellige gæster på den vinkel, Herunder administrerende direktør for BC Hospitality Group, Allan Agerholm, der som direktør for et firma, der er en fremtrædende bidragyder til Lykkefonden, skulle svare spørgsmålet på, om den negative omtale påvirker sponsorløsten. Agerholm anvendes ikke som uvildig, objektiv eller neutral, men netop som en kilde, der har interesser i sagen. Det fremgår også tydeligt af interviewet. Og der ville jeg jo, hvis vi havde haft... Æh, forbindelse til Louise Puk har spurgt hende, på hvilken måde fremgår det tydeligt, at øh, Allan har interesser i sagen. Det fremgik i hvert fald ikke ved, at øh, Allan fik et fik bare noget, der mindede om et kritisk spørgsmål, da han fuldstændig øh, kategorisk afviste, at der kunne være nogle politiske implikationer øh, i forhold, til, øh, i forhold til, til Lykkefonden. Så jeg vil sige, i det omfang, at øh, P1-morgen mener, at øh, Allan Agerholm er et sandhedsvidne på, øh, hvorvidt Lykkefonden er en politisk organisation, ja. eller ej, øh, så, så ville det måske have klædt, øh, klædt P1 og stille bare et par kritiske spørgsmål. Ja, det ville jo også have sjovt været interessant at høre, hvad de havde, så havde haft at sige til det i et, et live-interview, men øh, det fik vi jo så ikke lejlighed til i den her omgang, men øh, så blev det til lidt. Nej, altså, vi fik dog en, en kan man kalde det, en lille beklagelse ud af P1, fordi jeg ringede til, jeg ringede faktisk til Louise Puk her til morgen, for at vi lavede et interview med hende, men, men der meddelte hun mig, at det var hun ikke i stand til, fordi hun lå hjemme med, med, med høj feber. Det, det respekterer vi selvfølgelig. Men, men hun, hun sagde der også, at det man gerne vil fra p side ville beklage, var, at man ikke i højere grad havde gjort det klart, at øh, Alain Aarholm også støttede andre, politiske erhvervsgrupper. Det ved jeg så ikke, om det er et problem, fordi det, det sagde Alen faktisk selv i indslaget. Nej, se, det som jeg synes er det centrale, det er, at P1 fuldstændig øh, forbigik, at denne Alen hvis nogen er manden, der er kendt som den store øh, brandslukker for Lars Løkke Rasmussen. Det synes jeg nu godt, at P1 kunne have øh, bidraget øh, til noget viden om hos, øh, ude hos lytterne. Ja, så tænker jeg måske, at vi lige sådan rent undtagelsesvis, nu jeg står her foran vores sms-modtagelsesboks, så kan jeg jo læse et par af de kommentarer, der er kommet ind til dagens lytter, eller fra lytteren til dagens indslag, til dit interview med DR's bestyrelsesformand. Der er der en, der skriver, det er da normalt at samarbejde på den måde. Almindelig sund fornuft. På 24 kan I spare det halve personal. Hvorfor skal der to personer i studiet til at fremlægge øh, øh, de her... Nu hoppede den lidt... Jeg tror, jeg tror, pointen er, at vi behøver kun at være en Vi behøver kun at være en i studiet, så jeg ved ikke, om vi skal hugge om, hvem det er, der ryger ud bagefter, <coughs> Henrik. Det kunne være en, det kunne være en mulighed. Du er der heldigvis ikke sparekrav til os på 12,5 procent, som der til tilsyneladende er nu med, med DR-bestyrelsens accept. Nej, nej, det skal vi jo nok øh, prises meget lykkelige for. Men hvem ved altså, Radio 24-7 skal jo øh, ryge licitation igen her, om ikke så forfærdelig længe, så... Øh så det kan jo være, at vi også, vi også på en eller anden måde bliver tvunget ud i nogle, nogle dramatiske sparekrav. altså Det håber jeg da ikke. Vi skal så småt til at runde af for i dag uh, fra af det eneste holdningsborende mediemagasin i, i Kongeriget Danmark. Vi er tilbage igen om en uge, og der bliver det jo spændende at se, om uh, sparkniven har, har, har været nede over, så det kun er den ene af os, der står i studiet.